Oztako, Arrabestak aipatu behar ditugu gure gaurko saioan, ainiz eta Neli unat dina zauzkigu, festival aipatzerat, ez dira usaiako, Arrabestak, bo, horretara ziko dugu, uh, ainize, uh, nola montatu diren Arrabesta hauek, mugarik gabeko Arrabestak. Bai, justu-justua. Ebe, erraiteko balin bada zerbait... Uh... Dun naturaltasuna, azken finean, eta e, bai, sare bat, sare e, eta zarea e, funtsean oztako guziak hor lotuak baikira nun elkarte hortan, eta parte hartzaileak urotarikoak baikira, eta horako patchwork bat bezala, eta hortakotza tiketarik eta sustute etiketarik gabeko elkartea gituna. Beraz, bakotxak ekartzen du bere naia horat, baina halere badan horabide bat, nun bait, badira legeak respetatzekoak direnak pentsatzen dut, nun baita? Hori bera, hori dian, uh, ebe, uh, sustut, umore honaren legea erraiteko gizan, uh, baina um, harigitun, uh, bai, nola baita erraiteko, festival kipikibat egin naian, kulturaren ingurukoa, eta, hala entxatzen gitun, um, oztarrak eta ozta ingurukoen intereseko, um, nolaren, ekitaldiak edoela antolatzen. Ara, eta ordean, aurten, eta egian aurtengo datak untxa txeman balin baditugu, horiek atxikiko ditu nago, zenta hirugarren aldia dinagu, eta aldikuziz, dataz kanbiatu dinagu. Beraz, aurten, ustailaren amalau, amabost eta amaseian, ta ala baita, zinago, beste sinagobeste dezikun kitzen inguruan ara hor gure lekua egin den hau Neli zu egun horiek jardian ustailaren 14 abiatzen da leen bizikoa bai hasten gira ostirarian, eta iten, inen nugu uh, minsal libate uh, peio peio sabararekin ordean, aski ezadun seguna ere uh, gure munduan Horrean, uh, arrua aipatuko dugu, berarekin, Ola, guk denak entzuten dugu irratian... Bere uh, hoaxak emaiten? Bai, bai, bai, horrean, piskatoa uh, bekiu ezautzeko eta galderak orde, orde, orde, ere ukanen ditugu zehu, horrean, harrekin uh, mintzatzeko piskat. Gainerat, arruak badu, eh, ipamen azken egun hauetan ere, batian sekulako beruak, gure ba, eskasa, atzutan, e, tempesta ere. Bai, segur, badela, haro solasa badela, azken nuntan egia, eh? Hala, euririk ez, eta gero tanpez animaleko erauntziaka, eta usun inguruan e, ala, en, laborariak eta entzuten baitetut, eta beren lantrezna baita, ara, aroa, bera, mm. e, usu erraiten dine gehio kasu iten dako tela pehio zabalak erraiten duenari beste ingurutako meteoek edo erraiten ari baino, ara, eta beraz santzaukanen dinau, pehio zabala apesa, buruz buru ukaiteko, hau bere boza eta bere irri hori entzuteko paradaba dinau, baina hor ara, bera ginen duen zuzenean, gurekin egoiterat edarki, gero Gero Ibiakoitzean, sigituko dugu, ordean uh, bostontan izanen da hauren uh, tailek bat, hor, uh, mm -hmm. momentu baten, uh, fe momentu bat, eta ordean hori Lor Gomezekin izanen da, hori urririk ere, hori importanta ere guretako, eta deneri idekia, ordean hori bostontan. Mm -hmm. Eta gero sigituko dugu zazpiontan. Hori e, da gauza pixkat uh, desberdina, ordean da manez eta kobriak, hori da tiri bizkajiren uh, talde behia. Eta ordean da hori ametsa arzaiuzekin. Eta ordean inandugu pixkat uh, erriaren uh, itzulia, prazako uh, itzulia. Eta ordean oztako historioak eta obekio ezautzeko. Eta hori, gehituko nuke sekulako privilegiatuak girela, sekulako privilegiatuak dugula, zeren eta uh, espresuki uh, ostaren dako uh, muntatua den uh, ikusgarria izanen baita. Ara, zenta, ibiliko gitun uh, ostako karri, kaska, eh? <laughs> karriketan eta etorbide horietan ibiliko gitun, eta plaza justuola, plaza inguruan, eh? ez ezta mendiko mendiko zapetaikekarri behar bate-bate, eh? hor inguru txipi-txipi batek ginen dinau, e, um, ikusteko gixan, oztako uh, kartier guzi horiek ikusteko gixan, Ara, eta hordian uh, geldialdi batzuk egin enti nau, eta horietan geldialdi bakotxean, izanen duen, uh, manez eta kobrean uh, kantu bat, edo esplikazioa bat, edo bertso bat, hori aldizka batuz hori guziak, baina aldi guziz lotura batukaren dine oztako etxe edo kartier batekilan eta lehenago aspaldiko historioa anekdota batzuk kontatuza. Eta ondotik gauaren buratzeko musikarekin? Bai, hori bera, beraz, ansamble do gitar merienda, Eta beraz hor uh, horren nolaran uh, erdian edo erraiten alhal dugu horren era maila den. Takasi eh, ikuste hemen aski gitarra jole ezaguna dugun izen aski handia hemen izenak berak salatzen baitu japoniatikna, naski euskadundu ere baden Eta bere, bere arekin batean beste nik uste sei zazpi uh, jokalarik ere, musika, uh, musikarik ere bai lagunduko dutela naski denak uh, gitaran. Hor, enetako askik sorpresa izanen da ere bai, baina uh, orotarik jotzen omen dute eta bo, sekulako kalitatea undiko musika emanen dute bai. Hala, eta gau gozo bat iragan ondoan, bihan munean hasiko gira ama jontan, merkatu batekin, ho hori tokiko laborarekin eta artistekin ere bai, biska den eta izanen da eta jateko parada ere izanen da gero,dian hori merkatuko mozkinekin ere prestatuko dugu baskari bat, Orde, guri ere inporta zen hori hori uh, ita uh, tokiko mozkinak ere... Uh, prestatzeko de, eta diendez ere maiteko, bai. Eta alaitua, biztan dena? Hori bera, bai, bai, bai, santza hori bat dugu. goizean merkatua, uh, beraz, Aztapen, Oztibarreko taldeak alaituko du, bai eta, uh, ukanen dugu, aurtengo, uh, joaniko tarberoakoa pastoralaren aintzin jastaketa bat, mm -hmm. beraz, Ar, joanikot arberoakoa, pertsonaia historiko bat izan zunan, eta emaztea oztako, edo maia oztakoa, ara, horrean badugu lotura oztarekin, biztan dena, eta horrean uh, suietak, beraz, maia eta joanikot, uh, ginen ditun merkatu garaian, eta beraz, pastoraleko kantore zenbait emanen, edo pare bat, edo, ara, ikusiko, hori da. Eta gero, beraz, nelik erran bezala bazkaria ukanen din hau uh, merkatuko mozkinekilan. Eta jiru honetan, beraz, goizena haintzin jastaketa bat ukan balin badinagu pastoralarena, atxaldean, joana etxart bera idazlea ginen dun, eta espikatuko din, uh, ara, uh, idazketa horren prozesua zoin izan den, beraz, zendako gai hautatu, Nola dokumentatu den bere burua, ala nola izan den idazketa, historia ere baia espikatu zer den pertsonaia hori, ze pasatu zen, ara, horren inguruan mintzatzeko paradaukan ni nagu, beraz, a, pastoralala baino 15tikuno leinago. Da? Igunaren bururatzeko Geroneli. Giru gero, lauak iterritan aurren aurren jokoak izanen dira ere. eta atxaskaria eskaria hon bat ere izanen da gero. Eta alduendako ham uh, bost ontan bebea isa taldea izanen da. Eta honotik uh, taloak izanen dira, galtxeta buruk araiturik Mola.